Ongi torrek guztiak, e, largo ditamazazpi FM-ko uin ui libretara, gaur e, lurre eta murmur bideratzen, e, maritzu, eta maritzu, David gaude, Kaixo maritzu, esan moduz? Kaizo David, ongi hemen arazo teknikoak konponduta, hobeto, No, ba, Gaurko irratza dira, menuo agroekologiko, e, bertakoa, tokikoa, justoa solidarioa e, eta karkizuegu. E, hainbat txefen artean e, antolatutakoa eta, eta bueno, honen berri emateko, gure e, pikide, baditu guen e, e, laro gita masas FFM ko estudioetan. Kaixo, Mikel, eta kaixo, alaitz. Kaixo, kaixo. Estudioa beteta daukagu. Datorre maiatzaren amagoztetik hogeita bira, helikadura buru jabetzaren aldeko astea ospatuko da Bilbon, elika Bilbo, izenaren pean. Ekimenaren sustatzaileak, IPS, Labore Bilbo, RAS Euskadi, Bizilur eta Ekologista Martxan dira. Ekintzade zentralizatuak egongo dira aste osoan zehar oso desberdinetan eta erago guztietakoak: Alegia, hitzdiak, mailenguruak, gaierrak, videoforumaak, dokumentalak eta abar. Haien berbetan elikadura sistemaren gaineko eztabaida plazara, zabaltzea da eta aldi berean martzan dauden ekimen alternatiboak indartzea. Eta lehen esan dugun bezala, honen inguruan, e, perroa egiteko, ba, Mikel Arreta, IPZ-etik daukagu, eta alaitza gurea gerra labore bilbotik. Ongietorri ilurreta murmurrera, e, larokitamu zazpi FM-ko irratiko zai horik agor, agor enera. Eskerrik asko, egitzaia hori, eh? Bai benetan, bai benetan. Lenengo galdera modua, Mikel. E, nola hasi zen horrelako ekimena bultzatzaren ideia. Ba, bueno, ja, egia esan, duela urte erdi edo, hasi ginen, e, hasiera batean, ba, haipatu dituzun kolektiboak, e, elkartu ginen lehenengo, lehenengo bilera baterako, ja, elburua argi geneukala, ez? zuk esan duzun bezala, ba, gai hau, e, elikadura azubiren ontasunarena, eta, pues, apur bat agendan sartzea, bai agenda sozialean, eta bai agenda politikoan. Eta horregatik, pues, hasi ginen gu e, kolektibo hau eta elkartzen, ja, Plankintza bat azera nahian, azkenean, ba, maiatzonetara ino luzatu dena. Bai, eh, zuk esan duzuna ez? Duela urte batzuk ja pilpilean eh, zegoen helikadura buru jabetzaren gaia, eta, bueno, diriduen ez berriro, eh, fokoetatik atgerat, eh, geratu dela gaia eta proposamenak zer ikuste uste duzue eh, alaitz. Omarwan ikusten dut e, bueno bi urte daramagula pandemian horrek seanda e, gaia asko zentralizatu duela bestelako, bestelako gaiak eta bestelako keskak e, baztertu ditu eta zentralizatu dira eh bueno gai konkretu batean gero etorri ederri saigu ba bueno Ukrainako guda eta hor ere bai zentralizatu dira foko guztiak eta gainontzeko araso eta keskak e, baztertu egin dira ezta. baina bueno e, ikusi dugu ere bai e, zelako garrantzia duen gele gure elikadurak, e, ba, bai pandemian eta, eta bai e, guda honetan ez da. Eta ikusi genuen itxialdian e, nola merkatu plazak zan e, da kendu zituzten eta, hau da, eredu industrial batera bultzatu gintuzten, eta Ukraniako ere ikusi dugu, ba, zelako menpekotasuna daukagun, e, kanpoko e, elika gaiengan, ez? Bai, nik, bueno, zerbait e, gehiatzen igual, ba, Ba, hori, badela momentua ja beste mugimendu ta borroka asko bezala egon direna gapur batolako letargo batean, pues eh gure udaberria ere hasi berra dagoela ta Eta gai hau berriro ateratzeko garrantzia beste asko bezala, ez da, baina guk honi ekin diogu horrengoan. Kalera, ateratzeko gogoak ditugu guztiok. Lala. Hori da, eta berriro aldarrikatzera, lehen aipatu dugu nortzuk sarien ekimenaren sustatzeleak, oso eragile eragilea ezberdinak, neurri bat ere ez da, errepitkatuko ditut jendearen tzat, IPES, Labore Bilbo, Euskadi, Bizilur, Ekologista Martzan, zertu zu eman e, komunean batuzarien eragileak, eta, da, bueno, e, nola, nola da. E, olako zaregintza lana, e, bueno, ba, el, e, ONG edo elkarte bat, e, erakunde soziala, e, olako ekimen agroekologiko kolektiboa, Rehaz Euskadi, moduko hori e, Empresa Solidarien zarea, ekologista martzan, diga, ekologista... Dai, bai. Ba, Aber, hau pilpila, nola... Nola formatzen da, ez da? Ba, bueno, egia zan, e, kolektibu hauetako batzuk edo gehienak ez gara elikadura munduan zentratzen egia esan, baina, bueno, erabaten edo bestean ere denok jabetu gara e, gai hau ez dela bakarrik helikaduratik doana. E, aspektu asko barne biltzen dituenak gure bizitzan importanteak direla, eta, pues, dakitera apur bat e, naturalean edo denok ikusi dugu gai hau sustatzearen beharra, eta, ba, esan duzu mesara, bueno, batzuek adibidez bizilurrek edo, edo ekologiztak martxan e, duten lotura proiektu honekiko errezago ikusi daiteke ez da, baina, baina IPES bezalako elkarte bat pues batez ere egizarte ikerketak e, sustatzen dituena eta gero horreaz ba, mundu kooperatiboan da elkarte honek ere, edo NG honek ba, ba ikusi dugu, gai honetan e, indarra sartu behar dugula erabaten edo bestean, ze, asko entzuten da, ez, e, ekologia, kalentaminto global edo berok eta efektua eta, eta baina inork ez du lotu nahi eh jaten dugun jaten dugunarekin herabaten edo bestean eta pues guk bai ikusi dugu harreman hori eta ikusi dugu ba elikaduratik hasi ere bai aldaketa sakonago batzuk e, sustatu nahiean edo Mh mh. Maintanik ustere bai, bueno, agroekologia agroecología edo eh e, bidea hauspotzen dugu neenean, ba, berak agroecologiak berak ere, ba, sartzen dituela edo trasversala dela eta bai, bueno, bizitza erdigunean jartzeko beste era bat e, honetan, ekonomia aletik edo ekonomia solidarioa ba, eh oinarritzen dela, E, bueno, e, naturako eh ba ez dakit, bizibi, e, direne baliabideak seintzen dituten ba, bueno, eh ekoizpen eredua dela eta dana parne biltzen dituela, esta, eta nikuz utzemendi gauden kolektiboak, ba, ba, ondo txertatuta gaudela eta ondo bideratuta E, gai hau garratzeko. Eta sare txelana galdetuzuna arira ere esan, ba, ba, euskala igual batzutan bere zailtasunak mm -hmm. edo ere txikiak baina gero oso oso posgarria dela ba, sare forman lan egitea, zehazkenean e, bertan jartzen dugu ok, da, noktaukagun dazkagun baliabideak edo, ba, proiektu baten esanetara, eta indar eta hori bai nabaritzen dela zenbat aspektutan. Gente mm -hmm. <hazk> jatorra da, dut ez ere bizilurreko, eh? Txer, eh? Ezin <risa> dugu ezer txarrikezaren, eh? <risa> bai. Bueno, eta elika bilbo, izen gerente jarri duzue e, maeganean, ez? E, imaginatzen dut, pues, nahi duzue e, maeganean jarri e, e, bilboko elikadura sistemaren konfigurazioa zelakoa den. E, kontatu pizkabat zuen ustez, e, nola dago konfiguratuta bilboko sistema eta eta... Zeran elikatzen den nolako hiri bat? Baina, ber, nik uste gaur egun ba, e, elikatzeko, bai ekoizteko eta bai elikatzeko bi eredu nagusi ditugula. E, bat, e, bueno, e, elikadura industrializatuta, merkantilizatuta eta negozio bihurtu den eredu bat daukagu. Eta Bilboko elikadura oinarritzen da e, sistema horretan oso bertako produktu eta agro, agroekologiko osauntsuak e, oso gutxi dira e, gu, edo oso gutxi kontsumbittzen ditugu gure etxeetan. E, z da etauneko hiruuneko hamar tartean e, izango da eta bueno, e, horrek bek eskatzen gaitu ze, e, bueno, e, gure jaten dogunaren e, jaten ditugun elikaagaiak ba, ez dira osauntsuak eta bueno, e, arasolri ez be ekartzen ditu e, bai gizartean, bai gurasasunean, bai impactu, e, ingurumen inpaktuetan eta ba keşkaturik gaude horrekin, ezta? Nik gustu dut e, Elika Bilboren e, beste e, bueno, elburutako bat dela, ba kontzientziazio maila hori pizkat zabaltzea eta bueno, ba, bertako eta gertuko produktu osasuntzuak e, kontsumitzera e, bultzatzea gizartea. Bueno, eta batez ere eh, hartuko dugu gizarte kontzientziazioaren eh, ari hori eta eta bueno, potegu sue piskat egitaragoari eh, buruz, eh? Ezta azkenean eh hirian eh, nolabait eragin nahi naidu eh, jendearen kontzientziarengan eh piska bat eh mm -hmm. bueno, ba, sakatu jendearen eh eh letargo hori edo mintzat elikadurarekiko dituzten orako loturak eta askotariko ekintzak eta gainera eradezentralizatu baten antolatu dituzue bueno ser izango dugu datorren astean e, bilbosotik kontatumenua hori da bai <risa> <risa> <risa> ba iba, menua ba izan bazela nahiko bariagoa ez eta ekibartzuela pues apurbatori hitzaldiak edo e, mailinguroak eta lan gauza eh divulgatiua do polémica bertaratutako dutenak eta gero baita ere ba bideo manaldiak edo bideo e, tailerrak, sukalaritza tailerrak eta bestelako gauzak. Baina bueno, hola ne burbat era askarrean komentatzeko maiatzak gandean hasiko da eh plangintza, e, gehituko geituko gara e, riberan, deustuko Riberan bizi nai espazioan antolatu duten alternativen irlako programazioara. Eta bertan rengo dira ba Gurua, proiektu lan auto ekoitzitako eh, proiektuekin eh, merkatu bateengoa da, Mai eh, Asoka bat ere bai. Eta bueno, gero ja hasiko dugu aztea, azte propioa, azte lenean, eh, Mai batekin la bolsa duguna, ba Europarlamentariekin etorriko dira H eh, bilduko eta eta Podemoseko Europarlamentariak eta baita ere PSE-eko PSE parlamentari bat, pues, elikadura, elikadura zubeiran tasununaren gaia apur bat asaltzeko, ze beste esperientzia dauden Europan, ze, zer egin dezakegun gurean, eta olako saspiretan izango dela bolsan. E, bueno, egin za gehienak edo programazio gehienak arratsaleko saspiretan dago programatua, baina e, gozo batzuk kointzitzen dute denboran, baina ez espazioan ze oso ezberdinetan dago E, plan gintza, esan duzen bezala. Aste leheneko akomentatu dut, Aste artean projekzio bat dago bide berriak dokumentalarena e, deuztuko bide arte kulturgunean, ordu berean Aste artean zaspiretan udaberriko produktuei buruzko zukalaritza eta jarr bat dago zuztraiaken lokalean esan dutxun. E, Aste azkenean beste maien inguru bat okagun ekasari elkarten el, ordezkariekin, en eta etxalde elkarten bosera maileakengo dira galdera, urrengo galderari erantzuteko, ja baserria hiltzen utziko aldugun, eta komentatuko ditugu bertan egoera irabiltzeko neurri praktikoak, eta, bueno, ba, egunez egun ez dakit, ezkepibat gauza daude, e, Nikuste programazioa ikuste izango dela honena, baina, hau lan, ba, edo, ba, dago non, non jendeari ei, esateko edo, komentateko, edo... Ba, hilarroi, tamazazpi ratiko webgunean bertan dago, baina, igual, eh, programa bukatzan jarri dezakegu hor lotura bat, edo besterik. Eta ba holan, e, joango gara, hostegunan beste projekzio bat dago, itxasoiko aurkeztu berri dut, duten dokumentalarena, miri bilan, miri gorri txokoan, e, reazetakideko pekere produktu agolo, agroekologikoen daztaketa bat e, antolatu dute Bilbin, eta ba, pizkanaka, pizkanaka ja, aste burura goaz urbiltzen apur bat e, programazio ludikoago bat edo, e, hostilalean egongo da labore antari E, taberna ibiltaria musikataldearekin, zantutxutik e, ibilbidea. Larun batean, gaztei taldeko umeek emanaldia eman gute ere bai aro plazan, txakoli bat bukaeran. Eta azkenik daukagu igande berdea ditu duguna. Datorren igandea, mai atzako gehitabi, amaiketan hasiko dugu goiza e, bizikleta martxa batekin, Enkarnazio plazatik, Atxurin. Eta ordu du batetan ba, bukaerak italdia izango dugu, bertan irakurriko dugu aldarria do manifestua, eta bertan egon gara ba, txikituaren elkarte guztitako kideak, e, argazki esan gure, txurta koloretsu bat atera naian, gero panfarri aldezarretik eta horren beste ja... Pues, Ja, eman dut txapa oso azteko, bai, Bai, nik uste, maritzu gaurrez dugu zertan eh, agendaren atala eh, gure programan egin behar, ezta? Ja, hori, zabatuko dugu. Gero, bai, bai, bueno, ez dago haitxakirik, eh? E, pilboko jendearen batez ere, daukatxue, e, kintxa desberdinak hauso guztietan eta gainera, danatarik dantza, abestu, hitzaldiak, pentsatu e, eta dastatu, e, bai, bai. Ba, bueno, esan duzue manifestua prestatzen ari zaretela, eta, eta bueno, zertan datxa e, aldarri hori eta, eta zer, zer, ze asmoa dauka zuen horrekin? <hum> bai, bueno, lehen esan bezala, ba, eredu eindustrial horren aurrean, ba, guke manifest, gure manifestuan, ba, e, sustatzen duguna da, elikadura buru jabetza, eta horretarako, ba, bueno, agroekologian oinartutako e, ekoizpen eta kontsumo ereduan, Eta, bueno, gakoak hortik doaz, ezta, da, ba, eskatzen duguna da, ba, bertako janari osasuntxuak e, guztionzat, ba, kulturalki egokiak direnak, e, guztione eskura eta naturarekin errespetuz, e, errespetuzko horremanak ikustutakoak aldarrik duenak. Eta, bueno, horretarako, e, bueno, zirkuitu e, laburreko komertzializazio ereduak e, e, bueno, aldeko, horren aldeko apustu egiten dugu, es ba bat naturarekin eta naturen sikloarekin bat datosen ekoizpen eta kontsumo ereduak eh larrealdi klimatikoari aurre egiteko ere ekarpen erka, eraginkorrenetakoa da elikadura ahiturak aldatzea eta hor badaukagu praktikoki e, aukera egunean hiru aldiz gitzienez e, praktika hori aurrera eramateko bai gosaltzen bai baskaltzen eta bai afaltzen Esta? eta claro luertzen dugulako likadura osasuntsua eskubide bat izan behar dela eta es eta es negozio bat eta horren aurrean barantsukizunes jokatzeko ere eskatzen diogu administrazioei eta euren e, politika publikoetan ere ba e, ba bueno, gai hori zertatzea e, eta zaintzea, eta bueno e, gizarte osorako zerbitzu moduan aldarikatze aldarikatzea ezta eta bueno gainera ikusten dugu ere bai agrekologien edo ba, e, edo agar ekologiak berrak oinarritzen oinarrian dituen baloreak oso femininoak edo feministak direla eta bizitza erdian jartzen duela eta hori ere bai ba edo bizkate bizkat eredu hori zentralizatzea eta bueno ba elburua izango san ba, hori ba presio justu batzuk eh e, justo oinarritzea eh bai nekasarientzat, bai eh bueno, langileentzat eta bai kontsumitzaileentzat eta horren horren aldean ba bueno, ba ba sektorea duhintzeko be bai pausu batzuk ematea aldarrekatzen dugu, ezta? Horri izango san pizkatxo ba laburbilduz, eh utziko dugu aldarria azkenengo egunean irakurriko dugu la bere osotasunean e, e, plaza berrian, eta baina bueno, hor bota dituztikako batzuk. Egalera horretan nahi duzue, nola baitere, likabilborene, bueno, sustatzaile asgain, e, ba, bueno, ba, jende gehiago geitu, aldarrikapen, honetara, e, atzikimendu kanpaina behatu duzuela, imaginatzen dut hori ez dela oso publikoa, baina, bueno, e, jende asko nahi duzue batu honetara, eta hau ere, bilakatu dadin, nola baitere, e, olako eragite politikoan, e, ba, bueno, basakontzeko tresnamo duen, ez da? Mm -hmm. Ba, dugu, Hori zaiatu gara elkarte askori zabaltzen aldarrik apena, eta eurek bat egin egindezaten ze guztedugu ba, elkarte guztiek edo lan pertsona talde guztiak daukatela zerbait berezko egitearren, bai herri bazkari batean edo, ba, ez dakit, edo zein horitura txikitan, e, pues, manifestura gehitzaz aparte egiten diagu olako daia, eurek ere zaiatzeko ikustenia zertan alda dezaketen e, euren praktika edo. Eta bai guztiak, holtzara eh, igoko sarie, evident. <risa> ba, justo eh, lehen eginduz recuentoa, eta ya iruro gehi kolektiboren eh, atxikimendua daukagu. Ah, Beraz, bueno, haietako bako itxatek, bi pertsona torriko balira, ya argazkia izango itxateke, la <risa> Tremendo. Ba, gombida eginda dago, bi pertsona ba, horiek eta askoz gehiago, <risa> ez <zentorriko> dira. <risa> Bai, gu justo zabaldu dugu eh, gitaragua oso potentea dela eh, pues, eh, lagunen enter, artean, gure aliatuen artean, eta heldu zaigu proposamen hau, egin beharko zen olako azte bat, Euskal Herriko hiriburu guztietan. Hor duan, hor usten duz e, saituztegu, proposamena, gazteizen, donostin, e, iruñan, e, bebai, e, ea, iparralde, egiten diren, olako, olako aztea e potentea, kutsienez, e, izateko kera, jendea, horretas pentsaseko, horretas daztateko eta gozatzeko. Bai, nik usta txikimenduaz gain, e, zaretze hori ere bai, eta ba, oso garrantzitsua dela. Eta, bueno, adoz, hartzen eh? dugu ekarpen hori, ikusiko dugu elika bilbota gero zer, e, zer landu alden, baina aukera polita izan daiteke. <gülüyor> <gülüyor> Kemen usten dugu, bebaien txulei, e, animatzeko eta eta aurrera egiteko. Bai, izan daiteke elika bilborentzat urrengo ronka bat, edo elikarria, edo lako zerbait egitea Igual, badauka zure zerbait pentsatuta eh eh asteanetatik aparte edo ordu lukatzen da ekarpena momentuz. Ez, es ba dinamikak badauka aurrera egiteko bokazioa baina egia da ere bai eh orain arteko bilerak eta dena joan de lapur bat aste honen inguruan se ikusten genuen ba plangintza gerota handiago ari sitzaigula geratzen eta ondo atera barrenuen aurrera beraz nikuste hau bukatzerakoan berriro elkartuko garela E, aurrera atera dugun bos kolektiboak eta espero bidean gehitu diren beste kolektibo asko ere elkartza gurekin eta ba, horrela gaiak, obviamente ez dugu konponduko aste aztebetean eta jarraituko du hor pilpilean, hasi ke, erabaki barko dugu ia zelan eragin honi aurreantzean ere, egondadien pilpilean <laughs> Bueno, ba, ondo joan dadila e, elikabilboko azte oparoa, menua oso gozoa ematen du Eta, eta bueno, bueltan kontatuko diguzua e beste momentu baten. Ea, e, elika Bilbo e, nora, nora doan. Zer ba, eskerrik asko eta datorren eztan ikusiko dugu alkar e, Bilboko kaletatik eta eta gauzetatik. Eskerrik asko zuei, bai. zuei. Bai, ba, iurrengora arte. Agur. batakigu esan dugula agenda ez genuela aipatuko, baina egia esan da, e, ba, bueno, ba, ba, bai, Mikel zein alaitzek aipatu dutuenean helikabilboren agenda, ba, gu nahi dugu gora aipatu bizilurraldetik e, antolatzen ditugun ekitaldiak, hasi ke, proselitismo gutza deingo dugu, eta gogoratuko dizuego helikabilboren baitan, e, amazazpian, azte artean, arratzaldeko zazpiretan, e, ba, bueno, maritzuk zuzen duzuen E, bide berria dokumentala gotako dugu lagat de guztun, eta animatzen zaitu ustegoet horten, oso e, dokumental polita badelako. Eta, e, ostegunean, ordu berean, biak arratzaldeko saspiretan, baina leku ezberdinetan, bata ekoetzean, antoratuko dugu, e, taller bat, nekazal eskubideen itunaren inguruan. E, horren izen izango da, e, eskubide barik, helikadura buru jabetzarik ez, E, Nuen aztetuko dugu, ba, bueno, bintzat, elikatzen garen moduan nola e, zele, ze nolako eragina duene e, egualdeko herrietan. Eta gero aldi beherean, e, miribilako e, mirigorri txokoan, itxazoiko dokumentala botako dugu, e, Euskal Herriko arrantzartizagorenen inguruko dokumental berri-berria e, botako dugu, bigarrenekos pilbon. E, eta maitzeko ez du gutaz bakarrik itz egingo, e, argitaletzeko aparta arrgtaletzeko biliburu interesgarri proposatu nahi dizkizuegu. Eguraldi ona azten den honetan eta edo zein parke ondartza edo meditan airezabadean irakurtzea irakurtzera ezer irakurtzea, ezeri gaitezke. Lehenengoa ba, beti pilpilean dagoen gai bati buruzko, Da, zey, zey, gero mosten dugu hau, vale. jarretu por buruzko, e logo ya editamos. Bete pilpilean dagoen gai bati buruzko saiakera zuntzitzailea da. Matzismoa gure gizarteetan. Laue gileak, Jule Goikoetzea, Lore Lujanbio, Zuriñez Rodríguez eta Estitsu garai, ikertzaileak, unibertsitateko irakasleak, politikariak, edo hainbat komunikabidetako eta sare sozialetako kolaboratzaileak dira. Libura jatorriz Euskaraz argitaratu zen 2008an Euskal Demokrazia Paterarkala izen burupean, baina gaztelainasko publikoaren publikoarentzat egokitu da eta zabaldu da. Eta hiru azterketa maila ditu, Euskal Herria, Estatu Espainarra eta Europa. gure bigarren proposamenak Afrikara gramatza eta duela gutxi komunikabidetan agertu den albiste baten eskutik dator. Burkina fasoko presidenteoiari bizi arteko kartzela zigorra arri diote Tom Ankararenhilketagatik. Hogeita ham abost urttereren ondoren e, Bla Comppaore e, milaberazion da hogeita zazpitik bi .000 eta malaura herrialdeko presidente izan zena Txegebar Afrikarra izenekoaren heriotzaren susmagarri nagusietako bat zen. Sankara, mila bederatzeun da laro gaita herrialdeko presidentea odol otzean hil zuten burgozko hiriburuan uagadugun. E, mila bederatzeun da laro gaita urriaren amabostean bere amabilaguntza hilerekin batera. Horain, horieta urteren ondoren justizia egin da. Eta, bueno, baliburu interesgarri hau gomendatzen dizuegu eta, bueno, ba, biak e, txalaparta argitaletzetik eta bueno eh ondartzareramateko oso proposak. Así que joan go garagurtzen. Esta Maritu? Bai, bai gaurkoz eh, hau izan da daukagun guztia. Oso ondo, ba datorren 15 de euri darte, laburak. Honegin